28. Pontosan 2009 legelején kezdett rohamos gyorsasággal terjedni egy videó. Három évvel korábban készült, több kadét társaságában ülök egy repülőtéren. Talán Cipruson voltunk, vagy inkább egy Ciprusra induló járatra várakoztunk valahol máshol. A videót én készítettem, hogy egy kicsit elüssük az időt a repülés előtt. kettünk. Végigpásztáztam a társaságot, és mindenkiről volt egy rövid megjegyzésem. Amikor a pakisztáni születésű társamhoz és jó barátomhoz, Ahmed Razakánhoz értem, annyit mondtam. Á, és itt van a mi kis paki barátunk. Nem tudtam, hogy a paki sértő kifejezés. Miközben felnőttem, számtalan embert hallottam, amint ezt a szót használták, és még csak a szemesen rebbent meg senkinek. Nem is gyanítottam, hogy rasszista felhangja lenne a kifejezésnek. Épp így nem tudtam a tudatalattiban megbúvó előítéletességről. 21 éves voltam, éltem a magam elszigetelt kiváltságos életét, és legfeljebb azt gondoltam erről a szóról, amit az osziról is. Ártalmatlan. Elküldtem a felvételt egy társamnak, aki felhasználta egy évvégi videó Azóta pedig csak keringett és keringett számítógépről számítógépre, míg végül eljutott valakihez, aki eladta a News of the World-nek. Erősen támadni kezdtek. Azt mondták az emberek, hogy semmit sem tanultam. Azt állították, hogy egy cseppet sem lettem érettebb a náci ruhás botrány óta. Úgy vélték, Harry Herceg rosszabb, mint ha tökfilkó vagy parti arc lenne. Rasszista. A torik vezére megbélyegzett, az egyik miniszter pedig a tévében ostorozta a tettemet. Ahmed nagybátyja BBC-nek nyilatkozva ítélt el. A highgrove ban ültem, és figyeltem a vihar dühöngését. Alig tudtam feldolgozni a történteket. Édesapám hivatala helyettem is kiadott egy bocsánatkérést. Én is ki akartam adni egyet, de az udvarancok ellenezték. Uram, ez nem a legjobb stratégia. Pokolba a stratégiával. Nem törődtem a stratégiával. Azzal törődtem, hogy ne tartsanak az emberek rasszistának. És azzal, hogy nem vagyok rasszista. Mindenek előtt Ahmeddel törődtem. Közvetlenül kapcsolatba léptem vele, és bocsánatot kértem tőle. Azt mondta, tudja, hogy nem vagyok rasszista. Nem nagy ügy az egész. Pedig az volt. Megbocsátása és könnyed felmentése nyomán csak még rosszabbul éreztem magamat.